Əl-Cin surəsi 28 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, de, mənə vəh olundu ki, bir dəstə cin, Quranı dinləyib dedilər. Biz təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan bir Quran eşitdik. O, haq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha heç kəsir Rəbbimizə şərik qoşmayacaq. Həqiqətən Rəbbimizin calalı çox ucadır. O özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq. Doğrusu, bizim səfehimiz ibliz Allah barəsində tamamilə yalan, haqdan uzaq sözlər söyləyirmiş. Biz elə cüman edirdik ki, nə insan, nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz. Həqiqətən bəzi insanlar bir para cinlərə pəna aparır. Bununla da onların təkəbbürünü artırırdılar. Onlar da siz kimi elə cüman edirdilər ki, Allah heç kəsi öləndən sonra diriltməyəcəkdir. Biz cinlər göyə qalxmaq istədik, amma onun güclü gözətçilər və yandırıb yaxan ulduzlarla dolu olduğunu gördük. Biz əvvəllər mələklərin söhbətinə qulaq asmaq üçün göyün bəzi yerlərində otururduq. Lakin indi kim qulaq asmış olsa, yandırıb yaxan bir ulduzun onu gözlədiyini görər. Biz bilmirik ki, yerdə olanlara bir pisli yetmək istənilmişdir, yoxsa Rəbbi onlara bir xeyir diləmişdir. Şübhəsiz ki, aramızda əməli salih olanlar da var, olmayanlar da. Biz müxtəlif firqələrə ayrılmışıq. Biz anladıq ki, yerdə də olsa, göyə də qaçsa, Allahdan canımızı qurtara bilmərik. Heç zaman Allahı aciz edə bilmərik. Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni, Quranı dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə mükafatının əskilməsindən, nə də haqsızlığa məruz qalmaqdan qorxar. Şübhəsiz ki, aramızda Allaha iman gətirən müsəlmanlar da var, haq yoldan çıxanlar da. Müsəlman olanlar haq yolu axtarıb tapanlardır. Haq yoldan çıxanlar isə cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Əgər onlar o yolda doğru olsaydılar, biz onlara bol yağış verərdik ki, onları bununla imtihana çəkək. Kim öz rəbbini yad etməkdən üç çevirsə, Allah onu məşəqqətli bir əzaba düçar edər. Şübhəsiz ki, məşcidlər Allaha məxsustur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Allahın bəndəsi ona ibadət etmək. Namaz qılmaq üçün qalxdıqda az qalmışdı ki, onun ətrafında keçə kimi bir-birinə keçsinlər. Ya Peyğəmbər, de, mən ancaq öz Rəbbimə ibadət edirəm və heç kəsi ona şərik qoşmuram. De, mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyr vermək güdrətinə malik deyiləm. De, məni Allahın əzabından heç kəs qurtara bilməz. Və mən də ondan başqa heç biri sığınacaq tapa bilmərəm. Mənim işim Allah dərgahından olanı və onun göndərdiklərini təbliq etməkdir. Allah və onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnə modu gözləyir. Onlar orada həmşəlik qalacaqlar. Onlar təhdid olunduqlarını, qiyaməti, əzabı gördükləri zaman, kimin köməkçisinin daha zəyib və sayca daha az olduğunu biləcəklər. De, mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu... Yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin edəcəyini bilmirəm. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz, bəyənib seçdiyi Peyğəmbərdən başqa. Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyar ki, Peyğəmbərlərinin öz Rəbbinin göndərdiklərini nəcür cür təbliq etdiyini bilsin. Allah onlarda olanların hamısını öz elmi ilə ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bilbir bir sahib yazmışdır.